Er tro på for evigt med Panettes Strøm Øster og Jeppe Bad Vester. Hej Jeppe. Hej Vi har lige snakket med William, som har mistet sin far. Hvad fylder for dig lige nu? Jamen, øhm, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, det der føler mest for mig, er Williams evne til at snakke om det, som så har taget et par år om at komme frem, fordi William ligesom jeg selv prøvede, dengang jeg mistede, øh, bare kastede sig ud af at leve, og man tænkte, det gider man ikke rigtig fokusere på, den der død. Det er nemmere bare at lade som om det ikke er sket. Og øh, det, som et pendant til mig selv også, jamen, så endte William også med at få noget angst. Det tog ham også noget tid at få diagnosticeret. Hvilket så har gjort, at han blev nødt til at gå i terapi, og så endelig begyndte at snakke om det nu her. Og faktisk er blevet den af hans venner, som er bedst til at snakke om det. Hvilket jeg synes er sindssygt imponerende. Der er et eller andet med drenge, og det der med at åbne sig op. At det bare er. Det er sådan en, nærmest en lov i universet, føler nogle gange som om, at det er vi bare notorisk rigtig dårligt til. Mm. Så derfor så er det jo altid berigende at få en, en ung fyr ind, som kan sætte ord på nogle svære følelser. Og øhm, jeg synes virkelig, det var rart at høre. Hvad med dig? Jamen, det, det tror jeg egentlig også har fyldt for mig, fordi der var noget fint i det der med, at, at William er vildt reflekteret omkring den proces, han har været igennem, men også netop reflekteret omkring, at, at han store dele af sin sorg, altså har gjort alt for at undgå den. Øhm, og vi snakker også om, at han starter i gymnasiet, og hvordan at, at sådan et gymnasieliv passer meget dårligt sammen med at være i sorg, for der er super meget fart på, og det sociale fylder rigtig meget, og fester fylder rigtig meget, og også sådan den tid generelt. Han fortæller, om han får en kæreste og nye venner, og sådan... Og livet fyldt bare, og det i sig selv var jo godt, men sorgen fik ligesom ikke lov til at fylde. Og det synes jeg var fint og rørende at høre om. Også fordi jeg selv har tænkt, jeg mistede Jonas lige efter gymnasiet. Hvordan fanden... Altså henne den der sorg skulle placeres, hvis jeg stadig er gået i gymnasiet, ikke? Ja, men jeg synes, at det var en vild fin snak med William. Øh, ja, og dejligt at høre hans tanker og refleksioner omkring både det med at gå ind i den, men også at have undgået den. Ja, helt, helt bestemt. Lad os, øh, lad os høre det. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej William, og velkommen til. Tak. William, vil du ikke fortælle din historie, og hvem du har mistet? Du må bare starte hvor du synes, det giver mening. Øh, jo, jo. Øh, altså, min historie. Øh, jeg har mistet min far, som tror jeg er ligesom det, der primært har sat sig på mig. Jeg har også mistet min kusine øh, til kraft overfor. Øh, så det kan da være, at vi skal starte der, en medias res. Øh, Ja, jeg har lige været igennem sådan en, øh, en, en lang sygdomsperiode med min kusine, øh, som vi mistede i 2010 til kraft. Hun blev ni år. Og Hvor gammel var du på det her tidspunkt? Der var jeg 14. Okay. Ja. Øh, og grund til, at jeg starter her, er for ligesom at lave det skælden, der sker i mig, tror jeg. På en eller anden måde. Fordi der... Der er vi ligesom en hel familie, der sørger. Øh, og kan dele den der sorg. Og så øh, starter på efterskole, da jeg fylder 16. Og så dør min far pludseligt af et øh, hjertestop. Og jeg er enebarn. Og mine forældre havde ikke et særligt godt forhold. Eller, altså jeg tror, de snakker lidt om mig en gang imellem. Men det var i hvert fald ikke sådan, det, det var... Når jeg var hos min far, så hvis min mor ikke rigtig, øh, hvad vi lavede sammen eller noget. Det var meget sådan adskilt, og de havde ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Øh, så man kan sige, i forhold til at have kommet for den der, som også er en helt anden form for sorg. Øh, fordi det også er noget, man har kunnet forberede sig på, på en eller anden måde med min kusine der. Øh, så, så kommer det her også som et chok. Og efterfuldt af det der chok der, så kommer der altså den, den mest intense ensomhedsfølelse, jeg nogensinde har følt. Altså. For der var ikke nogen andre i verden, der kunne forstå mit tab. Eller jeg kunne ikke dele det med nogen. Øh, jeg havde en farmor, som jeg ikke havde set i mange år, og jeg ikke rigtig havde et forhold med, som jeg sådan lidt kunne bruge, men, men, men, men det var sådan rimelig svært for mig, fordi at hun bare ringede til mig og græd. Så jeg kunne ikke rigtig dele. Det var mere sådan, så skulle jeg trøste, hende, for at hun havde mistet sin søn. Så, så, så det var meget sådan en intenst alenefølelse, mm. jeg gik rundt med der. Øh... Og jeg tror... Det er chokket, så er lidt taget og lagt sig, og der er, sådan, der er sådan en periode, føler jeg sådan. Hvorfra man ligesom øh, finder ud af, øh, at det her dødsfald har været, så går man i sådan en praktikmode <går> og så skal man forberede, man skal fortælle det til folk, og man skal øh, forberede en begravelse, og man skal vælge begravelsesstedet, og man skal, jeg skulle så i det, i øh, min fars tilfælde skulle jeg også lige over at rydde hans lejlighed, øh, og så når det praktiske er overstået, begravelsen, så begynder man ligesom sådan... Nå, så skal livet til at begynde igen, på en eller anden måde. Og øh, for mig, der betød det, at jeg bare tog tilbage på efterskole. Og øh, det var egentlig rigtig, rigtig rart, kan jeg huske, da jeg kom tilbage. Fordi at alle bare var glade for at se mig. Og der var ikke noget omkring... Øh, Altså jeg, jeg, fik ikke, folk havde, jeg følte ikke, at folk havde sådan ondt af mig, da jeg kom tilbage. De var bare glade for at se mig, og det var rigtig rart, for det var lige, hvad jeg havde brug for. Mm. Øh, men samtidig så tror jeg også, at det er, så også, det er så også der, hvor det starter med, at jeg slet ikke overhovedet tager stilling til min sorg. <før>, før jeg er... Altså sådan, jo, i perioder, små. Glemt tager jeg lige stilling til det, men ikke sådan seriøst, før jeg er 22-23 igen. Hvor jeg starter i terapi Ja yeah. Og før det så ligger der en periode Hvor at øh, jeg er ung Og har det rigtig sjovt og gør alle de der ting man skal gøre Når man er på efterskole og starter gymnasiet Og drikker sig fuld hver weekend Og øh, t, øh, får en masse nye venner Og øh, jeg finder kæreste Og du ved, der gik rigtig meget tid med alt muligt andet øh, Så jeg havde ikke rigtig fokus på det. Og der var det der fællesskab, husk også specielt i gymnasiet sådan, så den der alenefølelse, som jeg i hvert fald sådan et eller andet sted nok gik rundt med hele tiden, den, øh, den, den, den kommer aldrig rigtig op til overfladen, fordi jeg var omgivet af så mange mennesker hele tiden. Øh, men i slutningen af 3. G begynder jeg at få nogle underlige oplevelser. Øh, som sådan, jeg tror, jeg er syg hele tiden, eller jeg tror, der er ved at ske et eller andet i min krop hele tiden, så jeg sådan Jeg troede, at jeg var allergisk over for alting, og jeg gik til lægen hver anden uge, fordi jeg troede, der var noget galt med min lunger, eller jeg havde en knude et eller andet sted, eller det kunne jeg være sådan du havde en helst. oplevelse af, at du kunne mærke helt fysisk? Ja, sådan helt fysisk. Øh. Øh. Og så begyndte det at hæmme mig ret meget, fordi jeg ikke kunne lide at gå ud. <laughs> altså sådan jeg sådan, bare sådan en følelse af at gå på café Med min, med min daværende kæreste der at, Altså jeg, jeg kunne slet ikke Være i det sådan Jeg vil bare gerne hjem i sikkerhed igen Jeg vil gerne være tæt på hospitalet hele tiden øh, jeg Kunne du forstå det Jeg kan faktisk ikke rigtig huske Om jeg snakkede så meget med hende om det Fordi jeg ikke selv vidste hvad det var På det tidspunkt Men jeg tror da jeg så havde kommet til lægen der, De der <laughs> par måneder Sådan et par gange om, om måneden Hver måned <laughs> Øh, så tror jeg, at min fantastiske øh, gamle læge der, øh, gammel som i derværende, hun stopper nu desværre. Skønt menneske. Øh, hun lige sådan studset over sådan, hmm, var det egentlig noget med, at du lige... <laughs> der var noget med, at du havde mistet nogle, nogle familiemedlemmer eller noget, William? Så jeg, yeah. vi Jeg kan ikke lige se, hvad det her med det her gør. At jeg ikke føler, at jeg kan trække vejret. Hvad det her gør med min allergi. <laughs> <Ja>, eller sådan... <laughs> sådan ja... Det kan jo være, William, at det her, det er nogle psykiske ting, der foregår i dig. Og det var sådan en første gang, det gik op for mig sådan, Gud, det kan være, at jeg har et eller andet, der ikke er blevet bearbejdet indeni i mig. Øhm, og så fandt jeg ud af senere, at det var noget, der hed angst, det jeg oplevede, og angstanfald. Øhm, og så tror jeg, at jeg sådan tænkt meget over det der med angstanfald, og sådan turde ikke rigtig kalde det fordi det var også sådan, det lød meget voldsomt. Jeg tænkte, nej, nah, det, var, det var ikke, jeg har jo ikke angst, eller sådan. Så jeg sådan, tog heller ikke rigtig stilling til det. Det, var, det blev også bare sådan en ting, sådan, det, det lægger jeg lige væk, eller sådan, det, det prøver jeg at ignorere. Ligesom jeg også prøvede at ignorere øh, min sorg. Øh, både til min kusine og min far egentlig. Øh, og i... Jeg ja, var over det? Jeg tror, der er gået et par sabbatår. Kan jeg kan i hvert fald huske der, da jeg bliver student, der, der, der begynder jeg at føle mig mere og mere alene igen, fordi at jeg ikke har den der, det der sociale øh, samlingspunkt, eller sådan, den der ting, jeg skal hver dag. Eller jeg skulle selvfølgelig gå på arbejde, men jeg havde ligesom ikke mine venner og min tryghed der. Så jeg skulle lidt ud på egne ben og, og, og finde ud af mig selv her. Og der kan jeg huske, at jeg følte mig rigtig, rigtig ensom igen hvor øh, jeg tror også, øh, at jeg kom til at få den der... Altså sådan, jeg, jeg havde altid gået rundt lidt med en følelse af, at sådan, verden var uretfærdig mod mig, og at verden var imod mig, eller sådan, at jeg var født under en ulykkelig stjerne, eller sådan, at det, det var ligesom bare ikke mening, at der skulle ske mig noget godt. Øh, så det var også... Det var ligesom både det der med, sådan, hvis en ven ikke lige kunne ses, eller jeg skulle sidde alene en fredag aften, eller øh, hvis tingene ikke lige gik min vej, så var det ligesom også det hele, det hele røg tilbage på. og sådan, at det var også... Jeg har også mistet min far og min kusine, og da jeg var lille, så var det her også nederen. Eller sådan... Det var ligesom det hele, der sådan, øh, overvældede mig. Hver eneste gang, der var sådan en lille ting, der gik imod. Og... Øh, og det tror jeg, jeg sådan begyndte at opleve mere og mere i de der sabbatår der. Øh, hvad sabbatår? Nu er jeg ikke. Jeg ikke så det, de første år efter gymnasiet. Øh, men øh, ja. Og så øh, begyndte jeg at få mere og mere angst og, øh, samtidig. Øh, og det udviklede sig sådan ret voldsomt. Jeg fik nogle ret slemme angstanfald. Og sådan, øh, Hvordan oplevede du dem? Altså sådan, jeg synes, det er sindssygt svært at beskrive et angstanfald, faktisk. Men det, er sådan, det føles som om, at man er sådan sat helt uden for sin egen krop, nærmest. At man sådan slet ikke kan finde fodfæst i virkeligheden. Og sådan, ja, man ryger sådan helt ud af sig selv, og sådan ud af tilstedeværelsen. Og, øh, og går i sådan en helt alarm-mode, og sådan spænder op over alt. Og bare sådan, det er som om, at ens krop bare går i panik. Øh, ja. men, men det var sådan På en eller anden måde, det lyder lidt åndssvagt at sige Men det var sådan ret nemt at forholde sig til Når jeg fik et angstanfald For det var sådan ret konkret Det var et angstanfald Det var mere sådan den der konstante angst Der lå og dulmede under overfladen hele tiden øh, sådan, At jeg hele tiden gik og sådan mærkede efter I min krop, om der var noget galt For jeg var bange for, at jeg skulle, der skulle ske noget med mit hjerte Eller at jeg havde en eller anden sygdom Eller hvad det nu kunne være Um, og så begynder, jeg mig, så begynder jeg at føle mig meget deprimeret, da jeg er sådan 21-22, uh, og synes ikke rigtigt, der er noget godt i tilværelsen, og sammenligner mig rigtig meget med andre mennesker, og deres succes, og øh, deres øh, forhold, og deres øh, sociale øh, kredse, og... Hvad er deres succes? Hvad måler du det i på det øh, tidspunkt? Hvad altså, de laver? og Ja, yeah, de har gang i alle muligheder. Altså, de har et spændende studie, eller de har et eller andet fedt job, hvor de har fået en fed stilling. Og sådan. Jeg har rendt lidt rundt på det der tidspunkt, tror jeg, og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle endnu. Så jeg tror bare sådan, det det, øh, det gjorde mig sådan enormt usikker mm -hmm. øh, at sådan gå rundt og hele tiden tænke på andre mennesker. Og øh, sådan. Men jeg kan huske, det der... Det, det der det fyldte mest var, var det der med sådan, andre øh, menneskers øh, sociale liv. Altså, sådan, det der med, jeg synes, det værste i verden det var at sidde hjemme en aften og ikke have nogen aftaler. Jeg synes, det var så taberagtigt og så øh, ynkeligt, at jeg føler sådan der var ikke nogen, der ville være sammen med mig. Og det var jo ikke tilfældet, jeg har, har og jeg havde masser af gode venner, der var jo ikke nogen, der kunne. Men det kunne jeg ligesom ikke, jeg kunne ikke skældne imellem det der. Det var bare sådan, nu var William alene igen. Og sådan, Og det, det gjorde mig sådan virkelig, virkelig, virkelig ked af det, og virkelig øh, deprimeret. Øhm. Følte du dig alene efter din far døde til? Ja. ja. Også i årene efter? Øh, Eller kommer følelsen faktisk øh, lidt forskudt et par år efter? Altså sådan, den kommer ikke glemt som sagt, sådan, sådan, hvis der var et eller andet, jeg virkelig synes var svært, sådan, så, så blev det sammenlignet med det hele, og så var det kun mig, der havde det svært. Eller sådan. Så følte jeg mig alene på den måde, men i og med, at jeg havde gymnasiet og nogle venner, og øh, ligesom havde noget at tage mig til, så var det ikke, det var ikke på den måde sådan fremme i mig. Det, det er sådan årene øh, efter gymnasiet, at den begynder sådan rigtig og, og tit frem. Ja, øh, yeah. William, må ikke tage dig tilbage til, jo. da du mister din far? Jo. Der er du 16, er det mm -hmm. rigtigt? Ja. Vil du ikke fortælle mig om den tid lige op til, eller da du får at vide, at han ikke er her mere? Hvad sker der? Øh, men det er faktisk ret syret, fordi øh, både med min kusine og min far, da jeg får det fortalt, der ved jeg det på forhånd, uden mm. at have fået det at vide. Det er bare sådan en intuition, jeg har. Jeg tror sådan Jeg havde gået og været lidt bekymret for min far Uden at han havde været syg Men han var, han var sådan meget deprimeret og, og havde det svært Og sådan levede ikke særlig sundt Synes jeg øh, Gik til psykiater og fik, altså, tog en helt masse medicin Og sovemedicin Og en hel masse ting der var rigtig dårligt for ham Det var sådan meget meget synligt Og det var rigtig dårligt for ham den måde, Hele den måde han levede på Så det var sådan jeg havde også samtaler med ham, da jeg var yngre, om, at jeg var sådan bange for, at der skulle ske noget med ham. Eller at han ville dø, mens jeg var sådan ung. Øh, så det var sådan en bekymring, jeg havde. Øh, da jeg startede på efterskole... Hvor jeg tror, det var to uger efter, jeg var startet, at det skete. Øh, jeg begynder at få sådan en bange anelse i en togtur på vej tilbage til efterskole, fordi at jeg havde en aftale med ham den weekend, hvor jeg var hjemme, som jeg havde glemt. Jeg var taget til fest med mine nye venner i stedet for, og havde været i Roskilde og sovet hos øh, en af mine nye efterskolevenner. Og øh, så er jeg lige hjemme og venner, en dag, tror jeg, måske en gang, og taget så tilbage til efterskolen, og har glemt den der, det går så op for mig, at jeg har glemt den der aftale, jeg har. Øh, og tænker sådan, det er underligt, at han ikke har minder mig om det. det vil, han, har ikke, han har ikke andet rigtigt at se til, end at se mig. Så øh, det var det var sådan virkelig underligt, at han ikke havde ringet tilbage. Øh, og så tror jeg, jeg skrev en besked til ham, hey, det må undskylde Jeg havde sgu glemt det. Øh, kan vi lave en aftale næste weekend i stedet for, eller et eller andet? Øh, og så ringede min farmor til mig, mens jeg sidder i det der tog der. Og sådan, jeg tør ikke tage den. Fordi jeg er bange for, at hun vil sige et eller andet, der er sket med min far. Fordi det tænker du allerede der? Det tænker jeg allerede der, ja. fordi jeg synes, det er underligt. Altså, det var mærkeligt. Altså, hvorfor skulle hun også lige ringe til mig nu? Hun ringede aldrig til mig. Mm. Øhm. Og hun lægger sådan... Jeg tør ikke jeg tage den, og så lægger hun en øh, talebesked, og så siger bare et eller andet med... Jeg vil bare høre, hvordan det gik på efterskolen. Mm. Og så slapper jeg lidt af igen der. Så kommer jeg op på efterskolen, og... Øh, tror jeg, når jeg tænker over det én gang om aftenen, sådan, fordi jeg har min telefon liggende på værelset, er sådan, gud, han har ikke svaret endnu. Det er mærkeligt. Og så begynder at blive sådan lidt bange. Og så glemmer jeg det lidt igen. Og så tror jeg, at dag er altså sådan om mandagen, dagen efter jeg kommer derop op der så er jeg på køkkenhold eller et eller andet og får smadret en tekande sammen med en af mine venner og øh, så sidder vi der og flårer os lidt og venter fordi at der er en lærer der vil snakke og så kommer han ud, ham læreren der og siger øh, William vil du lige komme med mig ind på kontoret og sådan, lige med det samme vidste jeg bare at det ikke handlede om den der tekande der Øh, og så kan jeg huske, at jeg sådan går på vej derind til det der kontor der, og tænker, hvis min mor hun står derinde, når jeg åbner døren, så er min far død, og så åbner jeg døren, og så står min mor der og græder. Og så sådan, ved jeg godt, hvad der er sket, men stadigvæk så skal det lige op, eller sådan, jeg har ikke hørt nogen, sådan, der er ikke nogen, der har sagt det. Øh, så jeg er stadig sådan, ved det ikke helt 100%. Øh, så, så tror jeg bare, jeg spurgte min mor, hva, hva, hvordan skete det? Du spørger Nå. ikke engang om... Jeg spørger engang om, om, om, om min far død. Jeg spørger bare... Jeg tror slet ikke, fordi det fylder så meget mit hoved, at det er helt sikkert det. Mm. Og så siger hun bare, at han... Han er, er bare ikke vågnet. Hvordan har du med at og snakke om det lige nu? Altså, jeg har det okay med at snakke om det, men jeg har godt mærket, at der sker helt klart nogle ting inde i kroppen. Sådan. <laughs> altså, de der billeder det hele det der moment der, altså, sådan, sætter sig sådan, helt vildt i brystkassen. Øh, og sådan, man, kan virkelig, man bliver virkelig sådan, taget tilbage til den der setting der, som jo er sådan noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme i mit liv. Ja, det er et af de billeder, du sådan, der står klarest for dig. Helt klart. Ja. Af mor, der står der Øh, ja, måske endnu mere faktisk vejen ind, altså sådan igennem den der stue ind til kontoret, hvor jeg sådan et eller andet sted inden i mit hoved regner med det, det der er sket. Og så sådan at få den der, det der svar ind på kontoret, i kraft af, at min mor står der. Ja, det, det er sådan virkelig, virkelig stærkt billede, og kan du huske, hvad der sker umiddelbart efter? Kan du huske, om du lukker helt ned i kroppen, eller om du med det samme tænker praktisk, eller om du bare er tom? Øhm, jeg tænker i hvert fald ikke praktisk. Øh, jeg, jeg, sådan, jeg har ret svært ved at mærke noget, kan jeg huske. Det eneste, der fylder, det er bare sådan, at jeg, ikke, jeg kan ikke forstå, at min far ikke er her. Sådan, det, det er for sindssygt at tænke på, at jeg aldrig kommer til at se ham igen. Så sådan, det, jeg kan bare ikke få det til at give mening i mit hoved. Og sådan, kan bare er bare helt tom med øh, Og så tror jeg bare, sådan umiddelbart, efter jeg sådan, har, har sundet mig og lige fået sådan, haft et udbrud og sådan grædt igennem, så, så tænker jeg praktisk, og sådan, okay, jeg skal hjem. <laughs> og hvordan kommer jeg det hurtigst? Og hvor skal jeg hen? Øh, og jeg skal op og pakke mine ting og sådan noget. Det her, altså din fars dødsfald, ja. og din kusine for den sags det mm. der i forhold til mange andre på din alder? Kan du mærke, at der begynder at komme nogle, altså man, skal man nogle forandringer, i måden du ser verden på? Ja, klart. Øhm, jeg tror, fordi jeg har haft, ikke nødvendigvis faktisk så meget med min far, fordi der tror jeg, allerede lidt, det var der. Men det der med at have min kusine var, Fem år, da hun fik kræft, jeg var 8 eller 9. og vidste, jeg, jeg vidste godt, at det var en sygdom, man kunne dø af dengang. Så på den måde så har jeg ligesom haft døden sådan ret tæt inde på livet allerede, fra jeg var en 8 9 ni år, og sådan, har jeg egentlig lige siden min kusine fik kræft, haft en følelse af, at sådan, det kan også ske for mig, eller sådan, at livet er virkelig skrøbeligt så jeg har altid været sådan meget, øh, øh, hvad fanden er ord, sådan meget, øh, varsom, øh, og sådan bekymret. For at passe over for livet. Ja, helt vildt, fordi at, øh, jeg og sådan bange for min egen krop, altså sådan bange for, at jeg fik en sygdom, eller at der bare kunne ske noget med mig lige pludselig. Den har også det der med, hvis der er nogen, der havde ringet til mig, og jeg ikke kan få fat i dem, eller bare det ikke at kunne få fat i nogen, så bliver jeg med det samme bekymret for, at der er sket noget forfærdeligt. Så den der bevidsthed om, at døden er en meget, meget, meget virkelig ting, tror jeg ikke. Der var så mange andre på min alder dengang, som sådan tænkte over. Jeg tror, de var lidt mere sådan careless hygget sig lidt mere, måske. <laughs> og så er det også nemmere at, at tænke, så skubber man lige det ned, ja. og så skubber man det væk, og så prøver man bare at fæste sig igennem, og er det godt. Og... Fuldstændig. Ja, ja. Og, det, og, det, og det, bliver jo, det bliver jo den nemme løsning, men det bliver også en flugt. Det var noget, jeg dyrkede rigtig, rigtig meget øh, der i de der år efter gymnasiet, hvor jeg begyndte at få det sådan virkelig svært. Ja, for så ligger angsten jo latent, og så lige ja. pludselig til sidst, så kan man ikke holde den nede Kan man ikke holde den nede længere, og jeg, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre ved den der. Så det var en flugt, du dyrkede bevidst? Helt vildt. Hmm. Nej, jeg ved ikke, om det var bevidst. Det var det måske lidt. Det måske fordi, det nærmest er den eneste udvej, du ja, det tror altså. jeg. Det tror jeg simpelthen. Det eneste, jeg kunne tænke på, det var bare sådan, jeg ved, at hvis jeg tager ud og øh, øh, drikker mig i hegn, eller hvis jeg tager ud og tager nogle stoffer, så, så føler jeg mig glad i momentet. Og så er jeg ligeglad, hvad jeg føler i morgen. Så er jeg bare glad nu. Det er nok. <laughs> det er nok. Ja. Øh, problemet er, at det, det hjælper ikke på ens øh, me mental sundhed sådan generelt set. altså Jeg fik det tværtimod dårligere. Kommer du langt ud? Jeg kommer ikke så langt ud. altså sådan Jeg, jeg drikker ret meget. Øh, Øh, men drikker ligesom ikke alene, jeg sørger for sådan, jeg, det er bare meget, jeg kan huske, at det bare sådan fylder meget i mig, det der med, at jeg vil gerne lave aftaler, hvor vi kan drikke øl, og, og, øh, og i weekenden, der øh, må den gerne få hele arm, og hvis der er stoffer til stede, så tager jeg dem, fordi så kan jeg ligesom, jeg tror også på det der tidspunkt, der er sådan lidt, jeg har det så dårligt, så altså, jeg bliver sådan lidt ligeglad, eller sådan, hvis der så sker mig noget, så fuck det. Eller sådan. Ikke at jeg overhovedet er noget i nærheden af selvmordstroet overhovedet. Øh, er stadig super bange for, at der sker mig noget. Men det er som om, at sådan, jeg bliver lidt mere ligeglad, når jeg er i det der. Øh, fordi jeg sådan ikke rigtig kan se en glæde i, i, i, i tilværelsen. Jeg har jo også. Eller, jeg har, også, har stadig til dels, men har også kæmpet rigtig meget angst. Ja. Og jeg husker, da jeg havde det slemmeste, når jeg så skulle i byen Så håbede jeg jo på At der ville komme slagsmål ja. Fordi så ville jeg, vidste jeg var, Altså jeg vidste godt at Jeg ville få smæk ja. og Så kunne jeg mærke et eller andet ja. Og jeg var helt ligeglad ja. Fordi jeg havde det så dårligt Så bare mm -hmm. det der med at få noget Det var sådan en anden slags smerte, Noget fysisk ja. smerte ja. Det var mere konkret for mig ja, ja. Øhm, Til sidst så ændrede det sig heldigvis Men hvornår rammer du det der punkt Hvor du tænker Okay, nu, nu kan jeg ikke det her mere øhm, Jeg starter på en daghøjskole og øh, er på sådan en studietur i Berlin. Og øh, sidder og har en snak med to venner, jeg har fået der, som er blevet rigtig, rigtig gode venner meget hurtigt. Øh, og de har begge to haft nogle ting at dele med, hver især. Øh, og fortæller mig om, øh, hvordan de har bearbejdet det, de er gået igennem, og at de har gået til psykolog, og har synes det var rigtig fedt, og spørger mig sådan, hvad har du egentlig gjort? Og jeg siger, øh, ikke noget. <laughs> øhm, og så, sådan, så er de bare begge to sådan lidt, nå, det var da dumt. <laughs> og det tror jeg, sådan, <laughs> det tror jeg sådan, var det helt rigtige, man skulle sige til mig, fordi sådan, min familie og min mor især har jo virkelig prøvet at få mig til øh, at bearbejde det, og har prøvet at hjælpe mig, og, sådan, og, og, og har sagt det der med... Jeg tror virkelig, det ville være godt for dig at gå til psykolog, William. Og det, så bliver man bare sådan helt ansigt. Det skal du fandme ikke bestemme, eller sådan. Det, det kan jeg fandme med. Det skulle blive løgn. Ja, det behøver jeg overhovedet ikke. Øh, og så tror jeg bare, det var sådan, det var den der vending der. At det bare var sådan, at det var da dumt. Du kunne have det bedre. Altså de har billeder til din logik, faktisk? Fuldstændig, ja. Du så var sådan, gud ja. Jeg kunne faktisk have det bedre, end jeg har nu, hvis jeg gjorde noget. hvad skete, der I mødet med den psykolog? Øh, der begynder jeg jo at blive tvunget til at se Nogle af de der ting i øj øjnene øh, Som var sygt ubehageligt altså sådan, øh, Jeg tror i starten der begyndte jeg bare sådan at få angst Hver gang jeg snakkede om noget Hver eneste gang hun havde mig til at snakke om noget Så begyndte den der angst der at, sådan, at vågne lidt i min krop Og så tror jeg bare at jeg sagde det til hende sådan, Nu kan jeg lige mærke at øh, Og så var hun bare sådan det er bare lidt mere. Det er okay. Hvis det bliver helt slemt, så sådan nogle gange, så hvis jeg har fået den angst, så skal man lige tage sig af det, og sådan, så har hun lige været over og lige få mig igennem det. Men sådan, hun tvang mig ligesom bare til at sætte de der ting i, øj i øjnene, og sådan tvang mig til at snakke om, hvordan det har været at være mig. Og det tror jeg, er sådan en ting, jeg altid har følt, jeg ikke måtte snakke om, at noget var svært, fordi jeg ikke havde lyst til at være en belastning for andre mennesker. Jeg har altid sådan, følt, at sådan, hvis jeg, jeg klynkede for meget, eller snakker for meget om, at, det var, at jeg havde det svært, så folk blive trætte af mig, eller sådan, synes, at jeg ikke var sjov at være sammen med. Så den der stemme, du fortalte om der nogle gange mm. kunne sige derhjemme, det er også fordi, det hele har været hårdt for mig, og jeg er født under nogle stjerner, ja. Det var kun til dig selv. Det var aldrig noget, du delte med nogen, før du snakkede med hende. Øh, jo, altså jeg har snakket meget med min mor om det, mm. men, men, men jeg tror også bare, mor er også lidt en speciel rolle. Yeah. Der, der kan man lidt sige hvad som helst. Yes. Og så tror jeg, at jeg tænkte rigtig, rigtig meget over, hvordan jeg var udad til mm. i den virkelige verden, øh, for folk, jeg havde i mit liv i hvert fald. Ja, fordi du vil jo heller ikke være en belastning. Det gør jo bare at du risikerer at blive endnu mere alene. Præcis. Ja, ja. Så man er jo lidt fanget i sådan en ond spiral. Ja, ja. Men men er psykologen. Ja. Nu har jeg jo selv prøvet at være en psykolog og have angst. Ja. Det er jo ikke bare hårdt, det er jo vanvittigt. Ja, det er ret intens. Ja. Hvordan var det i der gang? Var det altså var du helt presset når du kom hjem, eller var det, kunne du mærke at det lige så langsomt løsnede sig, eller hvordan? Øhm, nej, altså det sådan, den løsnede sig ikke med det samme. Altså det, det gjorde den, fordi jeg gik der i rigtig rigtig rigtig lang tid. I starten så kom det hele Alle de der følelser jo op i mig Og gjorde det hele endnu sværere altså sådan, Det vækkede jo alt det der Som jeg havde liggende under overfladen Kom jo så op til overfladen Og gjorde at jeg havde det Jeg følte rigtig mange ting lige pludselig Og det var, det var sådan meget voldsomt At begynde At føle ting Og sådan, tage stilling til at sådan, Der kom alle muligheder Jeg fandt ud af at jeg var enormt vred på min far også som var sådan en ting, som jeg altid har tænkt, det kan man ikke være på en person, der ikke er ham her. Vidste du, hvorfor du var, var vred på ham? Øh, ja, det, det, det tror jeg, hvor jeg vidste. Jeg ved det i hvert fald nu, og det var fordi, at jeg, jeg, jeg synes, at han skulle have taget sig mere sammen, og passer bedre på sig selv, i det mindste for min skyld. Øh, fordi at jeg synes, at han... Lagde for meget ansvar over på mig Han sagde tit til mig at Nu skal jeg heller ikke lytte som om min far var enormt belastende Han var også rigtig skøn Men han var meget deprimeret og sagde tit til mig At han øh, Kun havde en ting Han holdt af i den her verden og det var mig Og jeg var det eneste han virkelig havde i sit liv Og det eneste han virkelig elskede Og det var alt for meget pres at lægge på En 11-12 år i dreng altså, Jeg var gammel jeg lige har været Da han har sagt det der så jeg var rigtig, rigtig vred på ham over, at han, at han ikke tog sig sammen. Altså sådan, at han ikke gjorde noget mere for at være en ordentlig far, og for at være her ja, altså stadigvæk, mm. dybest set. Ja. Du startede med at sige, at du oplevede en kæmpe forskel på den sorg og den smerte, du oplevede, da din kusine døde, ja. og så da din far døde. Hvad mm. var det for en forskel, du oplevede der? Øhm, jamen, jeg tror bare, altså sådan... Den store forskel er jo bare, at jeg kunne dele det med min familie og min kusine. Ja. Øh, altså, selvfølgelig kunne man også forberede sig lidt på det, og vi vidste også godt før, øh, at hun gik bort, at, at, at det ville ske. Så tror jeg også ligesom, at sådan, vi, vi er en meget tæt familie, og, sådan, og, vi, og vi var meget tæt på, men, men jeg var ikke den, der var allertættest på. Altså, det var min moster og min fætter. Øh, og så kommer vi så lige linket lige bagved mm. Men jeg tror bare, det var sådan man, Jeg følte mig i hvert fald ikke alene Fordi for det første kunne jeg se At Der var virkelig nogle mennesker, der Havde mistet et, Altså der er, der er en mor, der har mistet Sit barn her øh, Hvilket er ret voldsomt Kan jeg kun forestille mig Men øh, så var vi ligesom også bare sammen hele den der tid, både op til og bagefter. Altså mig og min mor flyttede hjem til min, min masters lejlighed, og, øh, og var der ligesom bare... at var i sådan en boble, hvor man kunne dele det hele, og alle følelser var okay, og man kunne græde, og man kunne også have det lidt sjovt, og det var egentlig rart, at man også kunne det. Og sådan. Det hele blev ligesom bare delt sammen, mm. følte jeg. og øh, I forhold til min far, der... der, der delte jeg ikke så meget. Jeg snakkede med min mor om det, men jeg var også vred på min mor, fordi jeg følte, at hun var, havde været imod min far i hans liv, eller sådan. I hvert fald i deres forældreskab. Og så min mor havde jo bare min bedste interesse, men for mig som barn, så kunne jeg kun se, at de ikke kunne sammen. Mm. Og der var kun min mor tilbage, så jeg var enormt vred på hende, så der var også, det var begrænset, hvad jeg ville dele med hende, fordi jeg også var vred. Øh, så du manglede ligesom nogen, jeg som mang... du sammen kunne savne din far med? Ja, ja. det gjorde jeg. Øh, og jeg tror, det var, det var det, der var mest voldsomt, var egentlig bare det der med, at jeg ikke havde nogen overhovedet at dele det med. Øh, jeg er enebarn, så jeg havde ikke nogen søskende, jeg kunne have den der følelse sammen med. Eller sådan, det, var bare, det var bare kun min følelse, eller sådan, det var kun mit tab, føler det var det måske også, egentlig. Altså. Hvad ville du have gjort øh, anderledes, hvis du sådan kigger på det nu? Hvis du kunne have gjort noget anderledes? Altså i forhold til min øh, bearbejdelse? Ja, jeg tænker i forhold til de der år efter. Altså jeg tror helt klart, der er noget om, at man skal ville modtage hjælp, for at kunne blive hjulpet. Så det der med at smide mig til psykolog efter det der halve år, eller fanden det nu er, man, hvor man kan få den der lægehenvisning, synes jeg lidt er noget fisk, fordi der tror jeg ikke rigtigt, at man, der er man stadig lidt i chok. Eller sådan. Så jeg tror, man skal lige over chokket, og så skal man lige have lyst til at, at se den der sorg i øjnene, og gøre noget ved den. Eller sådan lære at leve med den. Øhm, og det tror jeg måske bare, jeg skulle have gjort lige så snart, at jeg fandt ud af, hey, jeg har det faktisk, ikke særlig godt. Jeg har sådan ret meget angst. Føler mig sådan ret alene i den her verden. Der ville jeg have ønsket, at jeg i stedet for at have flygtet, så i stedet for at have taget på bar, så havde jeg ringet til en psykolog og sagt, hvornår kan jeg starte. Ja. Vi snakkede om lige før, øh, om det måtte var muligt at finde et billede af din far på en telefon. Ja. Skal vi se, om vi kan finde noget? Det kan vi godt. For vi snakkede også om, om du havde en ting med hvor du sagde til mig, at det, det havde du ikke, fordi de stod alle sammen et sted. Ja. Du, har fået, du, du var med til at pakke hans lejlighed sammen? Ja. Altså sådan, øh, ja. Jeg gik ind i hans lejlighed og havde den indstilling, at det skulle bare hurtigt overstås. Okay. Øhm. Og så pakkede vi sådan stort set alt, hvad der var i den lejlighed ned og stillede det i min mors kælder. Og nu er min mor lige flyttet her. Øh, så det hvad er det, et halvt år siden eller sådan noget, Der var jeg tvunget til at rydde op i de der Altså I tingene? I de der ting Og ja, meget af det var. jo bras altså, som, altså sådan skrald nærmest Fordi jeg tog alt øh, Hvordan var men, det? Var det første gang du så de ting igen? Ja Hvordan var det? Det var rimelig hårdt Ja så det i brystet det jo, der Ja det gjorde den helt klart <laughs> ja. øh, Fordi det var sådan første gang Jeg sådan stod med noget Som han havde haft i sine hænder i mine hænder igen Og det er jo ting fra min barndom også Så det er jo sådan noget af det Jeg har flygtet fra også Så det var rimelig hårdt Og det var også sådan en ting hvor jeg sådan bare gerne ville have det overstået Hurtigt Og nu står det på et loft et Så det er sådan stadigvæk en ting Jeg sådan nok Også skal se lidt i øjnene på et eller andet tidspunkt Men det er skide svært Og det er bare en proces der tager så lang tid Hvordan har du det i dag? Du snakker om nogle hårde år, du snakker om, du ja. er tæpi. Ja. Hvordan har du det? Jeg har det godt i dag, synes jeg. Øh, der er jo, det er jo det er stadigvæk en del af mit liv at have mistet, øh, og jeg har stadigvæk øh, angst, som jeg arbejder med. Øh, jeg tror, at er, at jeg arbejder med den nu. Øh, og at jeg øh, har fået en hjælp til at... Ligesom, øh, jeg har snakket, og jeg blev bedre til at snakke med folk, og sådan jeg har fundet ud af, at mine venner øh, holder af mig og vil gerne snakke med mig, og min familie vil gerne snakke med mig, hvis jeg har det svært og har noget at snakke om, og at øh, det er ikke... Jeg behøver ikke også selv at bidrage til den der alene-følelse der, fordi det er noget, der foregår inden i mig. Og øh. hvad med de der fredag-lørdag uden planer? Er de stadig ligesom fulde? <laughs> Eller er det blevet dårligt? Nej, bedre? jeg tror nu er jeg også bare... Nu er jeg 26 og tror ikke, jeg <laughs> Nu synes jeg egentlig, det er meget rart, hvis jeg har en fredag, hvor jeg ikke skal noget, faktisk. Men, øh, men nej, jeg tror sådan, efter jeg gik i terapi, så sådan, der blev det hele sådan vendt lidt om til sådan, at kunne se, hvad jeg havde. Og, og den der sådan blev lidt udraderet, faktisk. Sådan, eller den der, det der blik på mig selv om, at jeg, det alting var bare imod mig, den har jeg lidt fået fjernet. Mm. Så jeg, tror, jeg tænker at i går, hvis jeg endelig har en fredag og godt gad lave noget, så er jeg ret bevidst om, at det bare sådan, sådan har alle fredage en gang imellem. Og så må jeg bare hygge om mig selv, så må jeg lave en, noget lækker mad og se en film eller et eller andet. Og det er det uh. en lettelse, at, at den der følelse af fjernet? Helt vildt, ja. ja. Må vi se ham far nu? Og ja, vil du så ikke imens to gøre to ting? Uh, fortæl, hvad der er for et billede, og så fortæl, hvad der var det bedste. Jo, skal jeg lige finde det. Ja, selvfølgelig. Jeg har lige et par stykker, jeg lige skal vælge imellem her Det er perfekt Jeg tror Jeg har nemlig både et øh, Hvor han Sidder og smiler og leger med en legetøjstelefon Hvor jeg er baby Og så er der et Af ham som ung med en bajer i hånden Og jeg tror jeg går med ham som ung med bajer i hånden Det er ordentligt. <laughs> det er kanon ja. øh, Det det minder mig om, tror jeg, hvad han var, før han blev deprimeret. For han var sgu et ret vildt menneske. Altså sådan. Og det minder mig om at tænke på, at det er nice at snak om ham, og ikke kun om, at han mistede ham. Og sådan mindes ham mere end at mindes hans øh, manglen. Øh. Og så sådan, synes jeg bare, at han, har, altså sådan, han var besætter, da han var ung. Og øh, spillet punkmusik, og øh, var bare vild. Øh, og sidder her, og smiler over hele fjeset. Og det er sådan, det ved jeg ikke, det giver mig bare sådan... Det gør mig glad, at se ham på det der billede. <laughs> hvad, har du, hvad har du taget med fra ham? <laughs> jeg har ikke taget nogen ting med. Men hvad har du taget med ham ind i så? De egenskaber, du har af fra ham, de, øh, besætter du også, eller er du... Øh... Ja, jeg har ikke besætter, <laughs> men øh, jeg tror, jeg har fået sådan... Han var virkelig stålsat... Og virkelig sådan, jeg vil det her med mit liv. Jeg var autodidakt journalist og kom sådan ret højt op. Var chefredaktør på et blad, der hed pres i de 90'erne. 2000. Ja, jeg husker øhm, så Så jeg tror, jeg har, sådan, har taget rigtig meget med fra ham omkring sådan... Bare at, at gå efter det. Og bare do you, altså. Gå din egen vej. Øh, ja som også var hans livsmotto, og som også er den sang, jeg har taget med. There's only one way of life, and that's your own. Øh, levede han rigtig meget efter. Øh, jeg skulle til at sige, at du har også øh. noget vilje, hvis du kan gå i terapi og komme igennem, det der mangst. Ja. Nu har jeg igen selv prøvet det. Mm. Det er forfærdeligt. Det er så forfærdeligt. Det er så sindssygt hårdt. <laughs> ja. Jeg tænker også, for at sætte det lidt på spidsen, så når det kommer til det der med at snakke om de svære ting, når ja. man er ung, mm. der tilhører vi jo nok de svære køn, begge ja. to. Ja. Hvad er det der med drenge, og det der med at åbne sig op om sådan nogle emner? Øhm, jeg tror for det første, der er en kultur omkring, at øh, det er i hvert fald sådan en tendens, jeg har lagt til, med mange af mine drengevenner, at så mødes man, så drikker man bajer, så går man hjem. <laughs> det er ligesom det, der er. Det er sådan der, der bliver ikke meget plads til det der med at ringe Altså det, det gør jeg med mine drengevenner nu Ringer til dem og siger Har du lyst til at til en kop kaffe, Har har virkelig brug for at snakke Men den er fandme altså sådan, det, er jo det er ikke jeg... en kultur Altså der er Det, det er du så ret i. det er ja. jo fucking sejt det der ja. Men hold op, hvor er der få der gør det ja. Og du har ret det der med at bare ringe og så, ja. og så, ja, gud Ja, det er vildt hvordan det er Det er sådan drengeting altså, ja. ikke, Jeg kan sige det bedre selv det der med at møde op Så hygger man og mm. ikke en bare. Jeg mm. snakker lidt om et eller andet. Fodbold. Ja, fodboldhøjstensøg, og så kommer. Man, ja, man hjem igen. Fodbold. Ja. Det er vildt, det der, fordi hold op, mand. Mm. Der er mange, der går med no nogle ting. Men jeg tror også, at jeg sådan, jeg, jeg lærte også at skældne, hvad, hvad der var vigtige relationer i mit liv. Altså sådan, alle de venner, jeg har stort set, er venner, jeg kan det der med. Mm. Altså, jeg har simpelthen ikke brug for at have de der tusind venner, som jeg kun drikker bajer med. Så vil jeg meget hellere have 10 gode venner, som jeg ved, jeg er kan ringe sig. Jeg tror også, det, en, ja. det er virkelig en ting, fordi det tror også selv, at jeg oplevede der, mest mor, at det der med mange, de siger jo, at jamen, så har vi kender hinanden, så også så lang tid, men, men for mig har det altid mere været dybden ja. af, af relationen, ja. at jo dybere man kender den anden menneske, jo, jo stærkere er venskabet på en eller anden mm. måde, og det er også det, man gerne vil samle på. Ja. Men, men fantastisk at høre, at du ligesom har øh, på baggrund af alt, det, du har været igennem, mm. tage de der snakke, ja. for det er jo guld værd at have sådan en i sin venflugt. Ja, men jeg tror også, at alle mine venner er meget følsomme, dringen som sådan selv har. Har et eller andet at, at dive med Så det er, sådan, det er også blevet lidt en, en, en fælles ting At det er sådan, at jeg danner relationer sådan Og sådan, hey, er du også følsom Og har du det også desværre nogle gange Så kan jeg være venner med folk Så kan vi bønde det lidt om død det ja, og altså Det ser jeg også kun som styrke Det der ja. med at putte sin, sin følsomhed i forste række Bruger du det netop som styrke Og det er jo ja. fantastisk kvalitet mm. William, inden vi skal høre det musik, du har taget med Vil du så ikke fortælle mig om, hvordan du mindes din far i dag? Altså, sådan, jeg mindes ham på to måder. Jeg mindes ham øh, så meget deprimeret, fordi det er desværre det, jeg kan huske. Mm. Altså sådan, fordi det, det var han i lang tid. Øh, så, så, og jeg mindes, sådan, at han ikke tog særlig godt vare om sig selv. Øh, men så mindes jeg også min far, som han var, på det billede, jeg lige har vist. Altså, en, øh, en, en fuldstændig bramfri vild Ung, knægt, som bare altså, gjorde, hvad han ville, og fucking fuldført, hvad han ville. Altså. Øh, og vidste, hvad han ville, tror jeg. Og det har jeg så meget med. Og jeg følger også, jeg er også autodidakt. <laughs> så jeg følger enormt meget og ser meget op til det, han var og gjorde. Øh, så den er sådan, det er de to måder, jeg ser. Jeg ser, der er det, jeg ser op til, og så er der det, jeg... Det sidste er, jeg husker, at ham mm. på en eller anden måde. Mm. Lad det være de sidste år for en virkelig fin snak. Mm. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om den sorg, du har været igennem. Og jeg er meget spændt på at høre det nummer, du har taget med. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Altid. Til, jeg plejede at tro på for evigt Programmet er produceret af BIM til Laut og Landsforeningen Liv og Død som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vær Vester Lyddesign er Frederik Ludvig og Fasper Tak fordi du lyttede med